Əl-İxlas, səmimi eytiqat surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə De ki, o Allah təkdir, Allah mühtac deyildir O nə doğub, nə də doğulub, onun bənzəri də yoxdur